Молодої кропиви Вечір Блимає зеленими зірками З далеких високостей, А туман понад землею Стелиться такий білий Та шумкий, наче топіниться Тепле й пахуче Свіжоздоєне молоко Павло музика пальцями Знадвору стукає в шибку І скло брязкає Наче кришиться лунки лід на ставу Хата мовчить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 Тебе хліба просив не для себе, а для дітей.